lassan Angliába tartottommal. Így aztán nem tudom, hogy a visszaszámolással mit kezdjünk, hiszen ez a 1998 98 ez frekvenciát tekintve nem fog csökkenni, de a hátra elő idő az mindenféleképpen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 És akkor ott együtt értetlenkedtem a magam módjáróna Jegonnal, aki értetlenkedett bizonyos mértékig a stúdióban, én saját otthonomban annak a többszörösével elégedetlenkedtem, mert olyan volt ez a Transparent International, mint egy impotens férfi, aki potensnek akarja magát beállítani.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 Négy perc múlva lesz, 418 06 148 és egy Figyelek, ha van mire. Porfi György vagyok. Gyüreg! Egy esemény ajánló. Igen. Lehet. 19. ilyen szombaton a Trip-Hajón, majdnem szemben a ö, országháza. Privé barátunknak lesz az emlékkoncertje, mint minden évben. Szeretettel várunk. Mindenki. Hány órakor? Hát 19 órától bármeddig. Tehát holnap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 Jó reggelt kívánok! A kasszállásokkal kapcsolatosan annyit, hogy a. Amihez nem ötöttem. A kaszálásokkal, a civil rádió becsukásával kapcsolatosan a médiahatóság egy itti következetes, akkor gyakorlatilag a közműsorokat, tehát a magyar híradót, az nsz egyáltalán a híradó dolgokat, azokat kellene első körbe, Eltüntetni, mert akartak a közszolgáltatásnak nem felelnek meg. Tehát első mindent, még csak a határidőt csak kell nekik megszabni. Erről, ezt szerettem volna csupán mondani. Igen, de nem ennek megfelelő működik. Na most vigyázz, a következő, még egy dolgot szeretnék elmondani. Itt Magyarországon Orbán Viktor nélkül nem történt semmi. Ez Orbán Viktornak a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 Azt mondta, Orbán Viktor mindenki küzdjön meg a maga démonával. Küzdjenek meg Orbán Viktorral. Jó reggel. Jó reggel, kívánok. Tegnap volt beszélgetés a Mohácsi polgármester jelölt el. Változott-e valamit a véleménye az ő kapcsán? Semmit. Semmit. Ugyanaz a véleménye. Tudja, azt kell, hogy mondjam, hogy Miskolci plakát. Tudja? Tehát lehet kárhoztatni őt azért, hogy indul.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 Egy másik elemző szintén az ATB-ről emlékezetem, azt mondta, hogy ennek a történetnek igazán a Hassoniel vezülje az a Wittinkhof Tamás, mert róla elfeleltkeztek a Borkai úty kapcsal és azt mondta, hogy mi van, hogy tessék. Jó reggel. Jó reggelt! ti vanok körülbelül a szoborok. Jó reggel. A Miskolciel az nem Debrecen. De jól beszél az Debrecen, de de. Valém Miskolci vagyok, a ők Nem, nem nem nem, leszten, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, teljesen igazad van. Összekabartam, igen. Igen, nem, nem Debrecen. Önnek teljesen igaza Lenne egy kérdésem. Keresgélem nézegettem karácsony a hét elején valamikor alternatív támláló bizottságot. Igen, volt ilyen említett, de ezt hogy. esetleg nem tudom, hogy lesz-e maga a beszélgetés. Én se tudom. de Mert tegnap nem jelzött addig vissza. hogy. Hogy gondoltál nekem, mert amit olvasok, hogy lemásolják, elküldik a kampányfőnöknek a ez, ez, milyen ne, nem ta, biz, ta, ez Nem ta biztos, ta hogy meg a... fogom érteni. Én azt se tudom most már, hogy ezt a hölgyet hogy hívják, aki ezt az egész kódszerájt vezeti. Kicsit olyan vagyok, tudja, mint amikor Győrben megkérdezték a Balogh polgármestert, hogy elnézés polgármester úr, de meg szavazni azt az izét, és akkor mindenki tudta, hogy mi az izé de ugyanakkor azért mégis egy rádió vezetőnek nem jó, hogyha izéket mond. Szóval tegnap láttam a Hír amint a...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 tehát ez hamarabb hoz eredményt, mert egy csóvó adminisztrációs kurflit, ami a másikban van, kikerül, és hamarabb fog majd ö, olyan eredményt hozni, ami aztán náluk is jelentkezni fog, tehát ez lesz a valóság. De az a küzdelem, amit a hirtévé műsorvezetője folytatott, hogy ez rossz, mire a riportalany mondta, hogy nem rossz, és akkor Velkovics Vilmosnak szembe kellett nézni azzal, hogy most a maga ö, megbizatását ö, teljesítse, vagy nem tudom minek feleljen meg, úgy belenyugodod, de miért indult ki abból, hogy ez rossz? Abban, hogy benne van az ország. Végülis én, én csak azt nem értem, hogyha... Megkérdezem. ...nyilvánosságra hozni, azt a honlapot... Meg fogom kérdezni tőle, hogyha lesz. Ha lesz, akkor egy óra múlva lesz. Jó, köszönöm. Nagyon szívesen, és én... igaza volt, összetévesztettem Miskolcot Debrecennel, már, mű, már a, a történetet illették. Egyáltal, hogy az én a, a műsorvezetőknek legyen véleményük, azt szerintem nem baj. Egyáltalán, hogy van-e szakmám, azt nem tudom. De hogy kérdezni, elfelejtsenek, az borzasztó. Én elmegyek színházba hétkor, hogy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 06148909999 és egy felvetett vagy fel nem vetett témákban. Ez a Kejfej Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és fia János Korhatáros műsora, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, süt a nap, kék az ég és álltak 25 fok lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Gratulálok Filippó Gábornak és a családnak! Nem vagyok egészen biztos benne, hogy hallja, mert ahogy én kiveszem, az alvás és az ébrellét állapota majdnem úgy van nála, mint ahogy a gyerekénél. Akkor majd a náttadja. Köszönöm. Hát, vagy valamilyen módon eljut hozzá. Yeah. Jó reggelt kívánok! Meg szeretném kérdezni, Pihala hogy ön vasárnap megy választani? Most úgy vagyok, hogy iszem egy unikumat és elmegyek. És ha nem titok, akkor ide. A karácsonyra, de lehet, hogy két unikumat iszom. Köszönöm szépen, a hallásra! És ha ma fölveszi a telefont, ezt neki is meg fogom mondani. Néztem tennebb a focit, és Jó reggelt. Jó reggelt, Horvá, Péter! Hát, tegnap lett órasztó délután a Bolgárnál a tv rádióról, meg a este volt a Görög Mária a, a klubrádióban elmondta, hogy nyilván van szó. Hát azért nem tudtam betelep, próbáltam betelefonálni magamra, erőt lenni a, a klubrádióban a Bolgárhoz, de egyszerűen, hogyha ilyen támadási felületeket hagy, hagyunk magunkkor, ugye, hogy ez a... A szövegzenarány, meg a magyar zenarány nem tudtam volna mit mondani, mert, mert, mert hát tényleg vannak dolgok, amiket be kell tartani, Na, hát szóval tényleg oda kell figyelni mindenre. Jó, Péter, ez süket beszéd. Hát, ez a rádió sajnálom. nem régen rezsipályázaton nyert. Rezsipályázaton nem nyerhetne hát, olyan rádió. Figyelj Péter, legyünk között. Ezt ne sajnáld. Azt De... kell, hogy mondjam, hogy az NMHH-ról én vagy jót, vagy semmit.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 Ahogy eddig, ezentúl is ezzel fogok próbálkozni. Önök majd eldöntik, hogy milyen sikerrel. Jó reggelt kívánok, fiatal úr. Véleményem szerint erre a frekvenciára valakinek szüksége van? Yeah.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 Lehet? Most jobb, igen. Most jobb. Azt mondta, hogy talán igen. Azt kérdezem önt, hogy érte a politikához. Azt hiszem, igen. És ezt mind méri le? Mind mérem le? Aha. Hát egyrészt azon mérem le, hogy, hogy tudom-e értelmezni hogy valamilyen szinten racionálisan kezelhető irracionalitást is figyelembevébe,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 Um, rossz a példa, de mégsem tudnám jobban megfogalmazni. Uh, magamban totózgatok, totózgatok, igen. Tehát, uh, És amikor szorán... totózik, akkor például ugye az ön orrának, ugye egyemek közt például, hogyha igazán szakmabeli, ha igazán benfentes a szó legjobb értelmében, akkor nem elég tudnia hogy az Atalanta meg fogja verni a Kályárit, hanem azt is tudnia kell, hogy a Kályári rosszul áll, ott tulajdonos csere volt, Igen. egy furcsa orosz ember jelent meg,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 megfelelő mennyiségű irracionalitás beleszámítva. Persze, tehát ez mindig úgy van, hogy ugye minden olyan eseményel kapcsolatban, aminek emberek a főszereplői csak korlátozottan tudunk előre gondolkozni. Ezt mindig a hallgatóinknak is el szoktam mondani. Nem most csak meg, megint telibe találta. Ezt hogyan lehet elmesélni valakinek, aki ezt tanulja, de még nincs benne a gyakorlatban? Úgy, hogy én azt szoktam példaként nekik mondani, hogy ha az ember racionálissal viselkedne, akkor ugye egy olyan összefüggést felállíthatunk, hogyha esik az eső, akkor az emberek esetnyűjt magukkal, vagy kaput és kabáttal mennek ki az utcára. Mondjuk, vagyis valahogyan mindenki védekezni fog az eső ellen. Igen, a ezt mondja. Ezzel szemben azt mondjuk, amikor esik az eső, akkor van egy rakás olyan ember, aki nem azért nincsen nála ernyő, vagy kabát, mert szépen elfelejtették, hanem azért, mert kifejezetten szeretnek, eláznak. Mert attól a viccsek, a hajuk, és úgy gondolják, hogy szexibbek, vagy éppen szerelmesek, és szeretnek az zuhóga esőben andalogni és elázni, és ez más olyan, olyan, olyan ok van, vagy olyan motivum van, amit a racionalitásban nem számíthatunk be, de mint irracionális elem,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 de azért nem, nem, nem, ha az annyira lenne már, ami, amivel már végig nem tudnék azonosulni, akkor, akkor valószínűleg meg nem is folytatnám. De eddig még volt olyan, amikor több volt, volt amikor kevesebb, de nálam, a kicsit is szintet sor sem egy Jó, egyszer előfordult arról, beszélt is hosszasan eh, annak idején, még ezer éve. tekintetben eh, valószínűleg egyébként az önkompromisszum készsége nem alacsony? Nem, így van. De ahogy azt is megállapítottuk, az eurójárás is magas. Igen. Azt nekem értenem kéne például, hogy Magyarország miközben elmagyarázzák, de például ezzel kapcsolatban az az illető, aki biztos lesz Magyarországnak, egészen más, mint a külügyminiszter, hogy a Törökországgal kapcsolatos uniós döntést Magyarország átmenetileg miért blokkolta. Azt nekem értenem kéne.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 és akkor ez kimaradt, ezért nem is tudta felhívni kiától, hogy mi mert nem tudott volna. Ilyen előfordul uh, egy állandó képviselőnek egy nap 50-60 ügyet kell párhuzamosan vinnie, nyilván maximálisan igyekszük volna. Én ezt értem, ér de vajon az a, az a mondat, mely szerint tévedett, annak valahol el kell hangoznia, vagy az abban reménykedik ilyenkor az ember, hogy ez elvész a dömpingben? Hát el... Képességgel elhangozhat, hogyha valaki sarokba szorítja és megkérdez, hogy ebből mi az igazság, de én nem láttam, hogy bárki is sarokba szorított volna bárkit. Tehát ma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 ha tisztázását akarnák, akkor valakinek azt kellene mondani, hogy szépen... Oké, akkor most sem. ezt az egész történetet máshonnan nézve. Azt árulja el nekem, biztos úr, hogy most nekem el kell kezdenem rettegni a, a, a szírhatárokon történtek okán, hogy elindul a menekült áradat ismét Európa felé. Most egész másról kérdezem, de ugyanarról. Ö, akár lehet is, amennyire én tudom. Erdogan most éppen azzal fenyegetőzik, hogy 3,5 millió menekültet ereszt Európá. Ugye nemcsak a szírhatárnál, Török ország egészében vannak menekült távotok, ahol, ahol több, több milliónyi szíriai és valószínűleg más országbeli menekült vagy migráns is van. Ön és érti azt, ami ott zajlik? Már most, ami a, a, a szíriai... Aha.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 Hát én most a jelenlegi felkészültségi a azt tudom nagyjából elmondani, hogy... hogy, hogy Jó, itt állj el... meg, az ön felkészültségi állapot egy tízes skálán ön szerint nagyjából hanyas. Hatos, mondjuk. Ehhez most azt kéne, hogy odautazzon és előbb meghallgassa a feleket, hogy ez nyolcas legyen? Vagy no, ez ne, lényegtelen. A nyolcas legyen, ahhoz azt kell, hogy most céltudatosan mondjuk két óra alatt átásom az elmúlt háromnak erre vonatkozó híreit.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 hogy az ottani kurd lakosságon, amíg mindenki Törökországgal foglalkozik, addig az ottani kurd lakosságon fogalmazunk ki. Erdoğan hirtelen, vagy nem hirtelen, milyen konstelláció alapján jött rá arra, hogy eljött e tekintetben az ő ideje? Hát ha hinni lehet a tudósításai, tudósításainak, akkor attól kapott vérszemet, hogy, hogy úgy tűnik, hogy a kurdok, akiket egy nagyon erő, erős amerikai támogatottságot élveztek, most, most egy kicsit magukra lettek hagyva, legalábbis szavakban, vagy egy, egy tweet 10 ezer ami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 a szír ez a de ez, ez lehetséges, egy olyan baráti segítség, amikor én azt mondom, hogy segítek önnek, mire ő ön azt mondja, hogy nagyon kedves vagy, de köszöni szépen nem tart rá igényt. Hát a kurdok valószínűleg ezt mondják, azt nem tudom, hogy mi szól. Tehát a hivatalos szíriai vonal, ők lehet, hogy úgy vannak, arra, hogy nem bánják. Hogy És sokat. amikor ez nagyobb fronton történik, mint amit előre lehetett sejteni, akkor a Trump azt mondja magában, hogy elnye-bennye én nem ebben maradtam az Erdogannal, vagy ilyenkor mi van? Igen, hát ez. Üzeni. Mit mondasz? Kevésbé tudjuk, mint hogy mit üzem, és hogy gyakorlatilag most gazdasági szankciókkal fenyegetőzik Törökországgal ország, török szemben, illetve a török lírának a, a megtörésével. De azt árulja el nekem, tanár úr, drága, lendő mező, hogy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 és akkor az a kérdés, hogy ő mit tud, vagy mit tudna, ami ezt kiiktatja. Um, ugye ez, ezért fontos, hogy nem a szavakon akarok lovagolni, de, de a konfliktusokkal foglalkozó iradalom egy jelentős része nem is azt használja, hogy egy konfliktus megszűnhet, hanem azt mondja, hogy egy konfliktus kezelni lehet. Tehát uh -huh. ha egy konfliktus létre lőtt, akkor nagyon van, én arányban szűnnek meg ezek a konfliktusok. Olyan eljárásokat lehet kidolgozni, amivel...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 Gondolkodom, nem azért hallgatok, mert nincs mondanom, hanem csak gondolkodom. Akkor, amikor az Európai Unió ezzel kapcsolatban kiad tiltakozást, vagy nem ad ki tiltakozást, akkor ezt minek függvényében és mivel kapcsolatban teszi, miközben egyfelől ezt látja, másfelől meg nem akarja a menekült áradatot? Hát ugye az Európai Unió többszörösen is nehéz helyzetben van ebben a, közel kelet középkeleti történetben, mert azóta mőtt a Donald Trump egy a, a, a hagyományos amerikai vonaltól eltérő e, regionális politikát, itteni regionális politikát e, kezdett el e, kialakítani, azóta az Európai Unió többször van konfliktusban az Egyesült Államokkal, mint ahányszor egyetért vele és a, azok, a, azok a megoldások, meg azok a korábbi uh, egyezmények, amelyek az Európai Unió külpolitikájának lehet erről beszélni, hiszen itt azért a 28 tagállam uh, közös nevezőjéről van szó, uh, tehát ennek a külpolitikájának az alapját jelenti, ezek sorra bomlanak föl. Ugye az egyik ilyen volt az Iránnal megkötött uh, megállapodás a nukleáris uh,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 ismerem a hivatalos indokolását ennek a vétónak, de biztos van valami elok mentén, valahogy a török, török régióbeli érdekekre hivatkozik nyilvánvalóan, vagy azt mondja, hogy a törökország által elmondott dolgok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 A magyar időső november első, nem tudom az ez hosszabb időnek Kérdezhetek egy rendes magyar kérdést? Igen. Ha marad, akkor tovább kapja a fizetését? Igen. De az tök jó, nem? És akkor annak a tört részét kapja, egyébként amennyi idővel túlhúzódik. Tényleg ez az ön nyugdíjából bele fog számítani?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 Most pedig a Városliges ZRT támogatásával, a Városliges ZRT vezérigazgatójával való beszélgetés következik, ha megtalálom a telefonszámot.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 jelöltek, majdnem mindegyikkel valamilyen módon vélemény nyilvánított a ligetről. Az, hogy ez egyébként jogilag helyes volt, de nem volt helyes az ő következtetéseik, meg idéreteik arra vonatkozóan, hogyha ők nyernek, nem ők nyernek, akkor mit kezdenek a liget projektel. Ez egy másodlagos kérdés, de biztos, hogy topikká vág. Ugye itt egyetlen egy, ami engem igazából elgondolkodtat, mert ugye nem csak azért vagyok felelős, nem csak azért vagyunk felelősek, hogy ez magas minőségben megvalósuljon, ez a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 vagy pedig nem fog megtörténni ez a, ez a típusú visszaigazolás. Úgyhogy az embert nyilván gyötrik ezzel kapcsolatban két tejek, és ezen nyilván mondjuk könnyít, amikor, amikor mondjuk én most túl vagy ez csak egy vágyálom, okay. a, és e Ezt értem, hát azért az ebben hogyha Budapesten is meg tudja teremteni a Müncheni viszonyokat, azt kérdezem tőled, anélkül, hogy ebben bűvebben elvesznénk, mert ez nem hiszem, hogy számodra szerencsés lenne, de... Van olyan politikai elvárás, mely szerint a te szakmai feladatod közé tartozik az is, hogy magát a Városléget Projectet nagyobb mértékben ted elfogadotta a budapesti -e kör, körében, vagy ilyen, ilyen elvárás, ha van is, aval hál' Istennek nem szembesítenek.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 Ez az ősziszi szünet első, első napján e, megnyitja a kapuit. Nagyon drukkolok, hogy a mostanihoz hasonló kellemes őszi időjárás legyen. Biztos vagyok hogy benne lesz még ilyen is. Hogy most ez pont a megnyitás napján is így lesz, erre nyilván nem tök. Ez az Olaf Pálmeházra is vonatkozik, ahogy olvasom, hogy az ugyanezen a napon nyitja meg a kapuit. Ha így, van, így van, a Millennium Háza néven e, október 26-án már kinyitja a kapuit. A, a jegyrendszer, hiszen a Mileneum házában a kiállítás maga, minden kiállítás az természetesen térítés ellenében lesz látogatható, az pedig már a jövő héten élesbe forgó, tehát már lehet előfoglalni majd jegyeket a Mileneum házában. Ami pedig a hétvégét illeti, azon kívül, hogy önkormányzati választások lesznek, már ma is déltől zajlik a 7. kültőskolás fesztivál a Városliget legkülönböző pontjain.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 Önök György Javis Benedeket hallották a Városliget ZRT vezérigazgatóját a műsort, vagy ezt a beszélgetést a Városliget ZRT támogatta. Hítsünk. Küldök egy SMS-t. Gergely nem veszi föl, addig önök telefonáltnak, bácsak a majd egy kis türelmet kérek. De most küldök neki egy 061 -4 -8 -9 0 -9 -9 -9 egy 0636771161 az elhangzottakkal vagy az el nem hangzottakkal kapcsolatban. Filipov Gábor köszöni szépen a jó kívánságokat. Hallotta vagy átadták neki, vagy nem tudom, valamelyik. Tegnap jobb hangulatom volt, ma ilyen van. Kis ilyen úton ülök. Vagy nagyon. Jó reggelt, <gül> Mennyi még a tartalék? Szombaton még van egy nap, aztán vasárnapot, meg be kéne érni a célba. Hogy tetszik lenni? jó vagyok, voltam már képélyen is, de, de amennyi szükségesményt beletesszük, ma túlozón, hogy csinálom a kampányszakásos dolga, és csatotájékoztatom mi egyéb. Ugye ma van a kampányzárunk, hatkor hívunk mindenkit a madástérre nagy szeretettel, és szombaton pedig... Mi lesz a madástéren ma hatkor? Kampányzáró rendezvény, ahol beszélnek az engem támogató pártok képviselői, veszék és meglepetés kulturprogram és hát természetesen én is beszélek. És aztán szombaton pedig végigjárom 23 kerületet, mind a 23-at egy nap alatt, és mindenhol találkozom az aktivistákkal, jelöltekkel, és ezte, este este 9-kor pedig Fővárosi Közgyűlés szombaton, igen, hiszen igen. hogyan lehetne szebben keretezni, vagy ezt a cikust lezárni, mint egy szombat este 9-ről. Igen, ez egy oldal. nagyon érdekes dolog, mert tegnap szóba került ez, és uh, a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 Yeah, két hét az lett az volna az erre? Itt ugye arról van, hogy X képviselő előterjesztése esetén igen, köteles. Az hívni. Ez hány... én a zuglóban a Fidesz ráció kérésére, én nem tudom hány ilyen ülést hívtam össze. De mit e, kezdesz azot... azzal a váddal, ami a legtöbbször elhangzik, hogy mit hívogat itt össze bármit a karácsony, amikor ő maga is alig járt el ülésekre és képviselő ülésekre, mert ez egy visszatérő momentum. Én szerintem majd, hogy csak nem igaz. Tehát az is visszatér a hogy zúgó van, miközben 4 milliárd van a számlánkon. Tehát, e, a Fölsi közgyűlés e, e, ülésének a túlnyomott többsége részt Nem csináltam elő statisztikát, mert nem tekintettem ezt egy politikailag rendkívül e, fontos témának, de biztos, hogy 80% fölött van. Azokon, Én úgy tudom, értettem. hogy te viszonylag hamar eljöttél, már az követően, amikor ott úgy van, Nem valógod... viszonylag hamar, hanem akkor jöttem el, amikor, amikor lementek a nagyon fontos napiretnek, és elkezdnek elszilárogni a polgármesterek, mert hogy van más dolgok. Hát most... Ezzel együtt is ugye volt ez az ügy, amiben ráadásul ahelyett, hogy elnézést kértek volna a budapesti értében a fegyarasi közgyűlés bizottsági tagjaitól, akit félrevezettek a, a közbeszerzési dokumentációban, szerintem egyébként nyugszabálysértő módon,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 Nézd, azt a nyertes konzorcium azt állítja, hogy neki voltak szükséges referenciái vidéki nagyvárosokból. Olyan. Te tudod, hogy engem hallgatnak ö, olyan emberek is, akikkel te nem egy közösséget képviselz, de. Tudom, benne, de igen, de azt írják, hogy közbeszerzési bizottság 80 üléséből 13-on voltál jelen. Hát ez együttüssön nem igaz. Tehát most én nem, nem tudok most a számokat dobálózni, de ez nehéz szemben Jó, hát ne, nekem ezt írtam Jó. most. Hát én nem János. betettem kockás fizetbe, ezt tudom neked mondani. Ezen az ülésen speciál ott voltam, és speciál úgy szavaztam, hogy a törvény ö, ö, szelleme szerint és betülek szerint csak is kidolog szavazni lehet, mert nem feltételeztem azt, hogy köztörvényes bűncselekményt követnek el azok, akik elé ezt az előteresztést, ugyanis olyan referenciákkal bíraz a cél, ez a konzorcium, amely magánterületeken nem írtott. Csak vagy csináltak. Alapszituációban az ember ennek a se jut, hogy maga utána nézzen annak, amit egyébként szakonyakként beterjesztenek, miért is indulnak ki abból, hogy be akarják csapni. Ez egy kérdés. Hát volt. Te, te, hát úgy hát, mondjam, Most már, persze úgy vagyok vele, hogy most már, vagy bármikor az életben elén rak egy fideszes önkormányzat egy előterjesztést, akkor biztos, hogy le fogom szavazni, mert nem fogom. Mert mer, mert mer, ezt a tanuló térszáról sajnos megfizettem, és mi ezt akartuk kezelni, erre volt két hét és a törvényi határidő utolsó napjának az utolsó órájában gyakorlatilag hívták ezt össze. Bizony szempontból egyébként az, az én eh, szombati napomban ezt tökélesen íveszkedik, mert én este kideoskon akartam megérkezni a városházára eh, azzal Mi, az üzenettel, hogy akkor most itt vagyunk és visszavesszük a várost. Hát akkor így lesz vége tulajdonképpen. De kise ki se jössz? Tehát ott maradsz már egész hét <há>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 és fogunk erről kommunikálni. És hát nyilván nem lesznek ott ezek szerint. Vagy ott lesznek, akkor még jobb. Tehát nem minden a mi a kampány szempontjából. Persze a politikai, ez a kampány olyan mértékben kezdte ki a politikai, hogy mondjam, a politikának a normalitással kapcsolatos határai. Tehát olyan szinten tévújult ez a kampány, és olyan, olyan, olyan mélyre süllyedt, és olyan, olyan hát tényleg ez, ez Jó, erről én is szerettem volna neked két mondatot mondani, egyszer pró, egyszer kontra. Az egyik dolog az, hogy először fordult elő ezen a héten, hogy Várnai László bejelentkezett hozzá, mondjuk engem különösebben nem dobott föl, hogy az NMHH nem hosszabbította meg a civil rádió frekvenciáját, de ez azért az én szakmai tevékenységem egy tízes skálán, én azt gondolom, hogy talán kettes alá látszott, és az is sok. De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 bizonyíték erre, vagy olyan sejtetések, amit az ember hát akkor... De hogy nem, téged is el akarnak nyilván. ásni. Na jó, hát most... Nyilvánvalóan Sápi Attila mellett fogsz majd feküdni. Ne, persze, persze. Azért ezek nagyon súlyos... Az. Nagyon súlyos vádak, és érjen, az ember nem van megérződő vagy politikai rafinériából, mert különben nem, nem asszisztál ahhoz, hogy van egy van egy propaganda gépezet, és amit őt tényleg, mint egy ilyen kis elemeti fölhasznál, majd ingyen eldobták, tehát, hogyha fordulna az irány, akkor úgy átgyalogoljanak rajta, hogy csak nézni, és kétségbe lenne lesz. Jó, hát figyelj, ebben a kampányban azért nem ez volt a neesvére, szóval, ez nyilván egy eleme annak Nem, nem, nem dolog, hogy, hogy el kell viselnem, hát nem nevá, állítom, hogy ezeket az ember szereti. De hát figyelj, ezt a kampányt vagy úgy csinálod végek, hogy teljesen ignorálod ezeket a vádokat. Ismered, mert ugye kell rá reagálni meg, de hogy.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 Nagyon sok szavazónak, meg más pártokkal, meg más jelöltekkel, vagy velem kapcsolatosan esetleg több uh, problémájuk van, mint az ellenzék egészével, hiszen egyikünk se tökéletes. De szerintem a fontos üzenet az az, hogy végül is ez az egész történet nem rólam szól, mert nem a pártokról. Hát ez a fővárosnál de, kéne hogy hanem, hanem, hanem a fővárosról is. Szerintem ott ott az a helyes döntés, hogyha valaki a változást támogatja. Um, annyit szeretnék mondani, hogy én olvastam ezt a döntést, a média tanácsnak ezt a döntését az engem nagyon-nagyon elszomorít. Nem tudom, hogy milyen jogorvoslat van még, vagy mit lehet még tenni, hogy akkor most meddig tud működni a rádió, én minden esetre nagyon sajnálnám, hogyha, hogyha elkéne, hogy hallgasson. De olyan, olyan kevés sziket van már nyilvánosságban, és edesúl az egyedüli olyan csatorna, a civil, ami, ami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 Önök karácsonyi gergét hallották.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 ami például Wintermantel Zsolt sorsát illeti, de ugye ide tartozik a Bácskai, az Ugi,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 ha tetszik, akkor majd menetközben önkritikát gyakorlok ezen beszélgetések nélkül, mert ugye az érzelmileg számomra összeférhetetlen. Ami az anyagi részét illeti, az pedig önök viszonylag könnyen elfelejtették, amikor nekem jól megy, vagy jobban ment, akkor gondolták, hogy én mennyire visszaélek, amikor pedig erről elegánsan lemondog, akkor önök véletlenül fűznek hozzá a de ez egy nagyon kicsinyes megjegyzés volt, és úgy adresszálva volt a 444-nek is, amely például azt hiszem, akársak az Index, a civil rádióval kapcsolatos hírekkel, mintha csínyen bánt volna, ha tévedek, akkor elnézést. Időnként tőlem se állt távol a kiszerűség, különös tekintettel arra, hogyha az számra fontos dolgokkal van összefüggésben. Sóhajtozom, és fölhívom Bácska most A végén néhány perc fog maradni önöknek, ha telefonálni akarnak, mert olyan nagyon sokat nem tudok, és nem is akarok maradni. Hmm. hétfőn fél nyolctól Niedermüller Péter nyolctól pedig Csorbai Ferenc felteltően Miskolc polgármester Miskolsz? most amit erre Miskolcot mondom Mohács polgármesterre lesz majd adásban, nem tudom Miskolc vagy beékerődött csak tudnám miért hmm. erre a bácskai Megvan. Az ő telefonszámát még nem tudtam teljesen kívülről. A műsort a Ferencváros önkormányzata. Hát. Bizonyos szempontból megkönnyebbülés lesz ez vasárnap mindenképpen. Kinek így, kinek úgy. Nem, az, az szer... az, az. nem szeretnék önnel cserélni, de egyik polgármesterrel se szeretnék cserélni, mert ugye... Addig jó. <gül> <gül> Egy, ezt, ezt szoktuk mondani, hogy nem cserélnék mással. Mert nem de a, a karácsonyra se cserélnek, és a tarlóssal se cserélnek. Egyik el sem.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 az véletlen pont akkor volt, amikor az NMH ha a rádiós döntött ez tényleg teljesen véletlen. A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 miközben magától az élettől nem mehet el a kedvem, akkor felkonyolk magát, mert ugye egyébként ugye most az, az a helyzet, hogy akkor jövő héten ugye ennyien, normális menetben éretten. ismét beszélgetünk, de hát ez, ez, ez, ez, ez hogyan lehet elvárni valakitől, hogy, hogy, hogy visszatérjen a régi kerékvágásba Egyet. mit jelent az, hogy régi kerékvágás, melyik régi kerékvágás a sok közül? <gül>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 Egyedekben a Miskolci Edzőnyilatkozata is alátámasztotta. Tehát van egy jogállamiság, hogyha most elfogadjuk, hogy Magyarország jogállamist és szerbetartjuk a jelenlegi fölállást és törvényeket, akkor ez egy lezárt, és ja, te érti, érti, Egy 20 évvel ezelőtti fiala még lehetséges, hogy feltette volna azt a kérdést a hallgatóknak, most kinek hisznek, a karácsonynak vagy a bácskainak, de a mostani fiala ilyen kérdés nem tesz fel, mert ennek nincs értelme.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 ahol ezután lehet, egy verekedés lehet volna. Igen. Lehet. Igen, De hát ahhoz kellettek a hibák. Hát se, semmit nem, nem voltak ott fejbe. Ezek, ezek szarvas hibák, vagy már még annál is nagyobbok. Tehát megnéztem én is ez a Kádár nevű 57-szeres válogatott, akinek még a bec, az egyik beceneve az, hogy Maldini. És profi játékos a Dinamo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 nem akarok megint ebből a közleményből olvasni föl, vagy akár éppen lehetne is, de, de tényleg van az egész eljáráshoz. Tehát a, ezt próbálkoztak már áprilisban is ö, a Trippon elnök úrral, a karácsony bizottsági tagúr, ö, polgármester úr, hogy Budapesten közegészségügyi katasztrófa helyzet alakult ki, meg ilyesmi. Hát már csak kialakult. Kodá, hogy ha, egyszer, is ha egyszer, volna. Hát x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 a Kersze hogy hogyha az orvos mondva, hogy nem mi mondjuk már meg az orvosnak, hogy mi. ha on, on, tehát, hogyha elkezdjük nem komolyan venni az orvosnak a, a mondásait, lehet, hogy de ki az most az orvos? Leszünk. Hát a törvények, az államrezon, a jelenleg fennálló törvényi rendeleti, Jó, csak rendszer, a, a népnek a -e. egy része azt érzi, hogy erre a zsebemre csapok, így beszél a törvény, arra a zsebemre csapok, úgy beszél a törvény, már pedig egy törvény nem hát beszél akkor a jogászokat megkérdezni, vagy jobban képezni, hogy a értelmezést meddig engedélyezi meg. Úgy az, a, az élet bármelyik területén is. Nekem is van bolyom, sokszor ezzel. Elmegyek vasárnap aztán, amikor kijövök, akkor előbb-utóbb fölhívom, gondolom, majd fölveszi. A legjobbakat kívánom Ferencváros népének én is értelmében. a Kejfej Jancsi műsornak, mert ez egy jó kis klub és nagyon örülök, olyan, hogy annak idej megtalált engem, vagy én megtaláltam magát kávé. hát megtaláltuk egymást mert én is hallgatom, vagy 17 kizen... éve a... a... és ez, ez egy jó kis kávé hátra hát, hát, hát, hát, levő órákban ebben a napra megbarátkozom azzal, mint Csónakház az még úgyse voltam maradjon, maradjon meg viszont hallásra Krisztelzentúl Csónakház leszek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 az a fajta kétségbeesés, ami régen volt bennem, az már nincs, és ez egy nagy baj, mert megöregettem, vagy nem tudom, már annyiszor kivégeztek és túléltem, hogy, hogy most nem az van bennem, hogy biztos, hogy túlélem, de már nincs. Tudja, annak idején csak mondtam. Igen. É, igen, megmondom őszintén, én. De most nehéz kérdezett, erre nem szívesen beszélek, nem tudom, hogy, vagyok, hogy... É, De hagyd, itt mindenki adásban van, akkor is, ha nincs adásban. É, nem Ezt, nem nem ugye... mondja, én elég jól vagyok, látve ezen a téren. Jó, mert ugye, te, ugye, én, én sose fogom elfelejteni,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 Még van december 20-áig egy pár napunk arra, hogy ezen akár közösen is gondolkodjunk. Már nagyon szépen köszönöm. Én nagyon emlékszem a rádiókulsz történet végére. Igen, úgy, ahogy azt elmeséltem most már. hogy ebben a rádióban is dolgozik olyan ember, aki ott értem. engem hazaárult, és én mégsem mondtam a civil rádiónak azt, hogy ne dolgozzon itt. Pedig Minden. hát nem sok kedvem lenne az illetőt kollégámnak mondani. 061 és 06 367 Egyáltalán nekem inkább vannak hallgatói, mint kollégáim. Jó reggelt! Jó reggelt! Én amiatt telefonálok, hogy a, a, azok a polgármesterek, akikkel mostanában készít, uh -huh. mi sort, tudják ezt, hogy Ön ezt a döntést hozta meg, hogy uh, ha nem ők kerülnek pozícióba... Minden akkor... tudnak, persze. Értem. És uh, egyik sem mondta azt, hogy kedves János, ne tegye ezt, uh, hogyha nem én nyerek, legyen, kérem, ugyanúgy a segítségei kerületnek, és tök mindegy, hogy én nem beszél, vagy mással. Hát ezt már hogy... csak azért sem mondták, mert előbb ahhoz veszteni kell, hogy ezt mondják. Tehát mi még fogunk nem, ha, ha nem én nyerek, uh,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 Tehát olyanra, olyanra, vonat, olyanra, olyan jövőre vonatkozóan tett ígéretet, amely jövővel kapcsolatban korábban mondta fel a a szerződésünket. Ilányos, ilányos. Ö, én azt gondolom, hogy a mostani riportalanyok a Bászperi úr, vagy a, a, a, a, akár a úr a, részéről ez egy ilyen kihetetlen pozitív nyilatkozat lenne egy ilyesmi. Tehát, én azért tartom ezt értelmesnek. De azt értem, meg, hogy én nem akarom az utodaikkal folytatni. Tehát ez érzelmileg feldolgozhatatlan. Értem. Kicsit arra emlékeztet tudja, de nagyon rossz a hasonlat, mint amikor elválik egy pár, és az emberek zöme a feleséggel, vagy a férjel tart, holott korábban ilyen gondjuk nem volt. Jó. Én nem, használ. én nem tudok. Hogy mondjam? Ma arról Déri Tibor arról beszél, hogy följelenti, börtönbe a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 gazdasági érdekeivel is. teljes mértékben. Sose fogom elfelejteni, H.P.A. Ő egy nagyon fiatal hallgatóm. neki a barátnője Ománban van munkájából adódóan, és megkérdezte az Ománban lévő barátnő H.P.A.-t, hogy hogy van, mire az illető azt mondta, hogy hogy lehetnék, amikor ma azt a hírt hallottam, hogy megszűnik a Kejfejancsi. Én ilyen hallgatókat szeretek, miközben én magam is ilyen vagyok. Hát.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 Igen. Tessék. Háló! Háló. Jó napot kívánok. Én is. A ö, Tóth Monika-val szeretnénk beszélni. Ádám itt van? Tessék? Nincs itt T a Tóth Monika. Ki a... És hogy, le, hogy lehetne elérni, mert mobilyáldoz ki van kapcsolva? Nem Mikor... tudom, ön egy rádióadásban van, abban a rádióban, ahol Tóth Monika is előfordul, de most nincs ott. Értem, értem elnézést. Nincs miért? 061 489 és 06 3677 1161. Jó reggelt! Jó reggelt! Helsinki helyet Budapestről jelentkezem! Emlegettük! Igen. Igen. Nagyon! Nagyon! De most az utóbbi két hónapban annyi dolgom volt, hogy nem tudtam reggel hallgatni. Most hallgatom, a futok. És... És hallom, hogy most akkor nem lesz jövő héten De, de, de! Már. December 20-áig ja, van minden nap. Jaj, jó, jó! jó, jó, jó. emlegettük Jó Persze! Köszönöm szépen!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 Sokkal több örömöt adott ez a rádiózás, mint amennyi bánatot okozott, de a bánata is mérhetetlen. Tehát ezzel nem akarok megismerkedni a Marlon brando Brandóval, mert nem akarok csalódni benne. Amennyi már Brandóban én csalódtam, hát azzal a Dunát lehet rekeszteni. Ami nem azt jelenti, hogy én egyfolytában králóvag lettem volna. 06148909999 hat és nulla hat egy egy figyelek, ha van mire. Írta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 És elmentem, erre a kurva messze találtam parkolóhelyet, és mentem a pozsonyi sörözőbe, vagy nem semmi sörözőnek, a mi a neve, pozsonyi étterem, étterem megjelent, és hallottak, és elmentem nyámi lakása előtt, ahol én is nevelkedtem. Én nem viccelek önöknek, könyvbe lábadt a szemem. Én nem nagyon járok azon a környéken, hogy emiatt te sem, nem tudom,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 most váltak el hivatalosan, és másodpercek alatt úgy beszélgettem ember, ott, ott valakivel, ahogy gyerekkoromban, tehát ahogy, ahogy gyerekkoromban laktam be újlipotváros, és gyakorlatilag alig tudtam eljutni a célomhoz, mert állandóan összeakadtam valakivel, és beszélgettem. Van akivel barátságot kötöttem, másokkal lefeküdtem. Istenem, volt ilyen periódusom, bár lett volna hosszabb. Ilyen a kejfejöncsi. 099 és 0636771161 először. És az élető nem is nagyon csodálkozott azon, hogy én most hirtelmélye szólítottam meg, és ő is úgy volt barátságos, hogy se volt velem barátságos, amikor egy liftben voltunk. Amíg élünk, az élet számtalan csodára képes. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A nevem nem fontos, nem tudom, emlékszik -e rá évek ezelőtt egy reggeli műsorban nekem is volt egy ilyen érzelemkitörésem, egy zene alatt magam. Az öcsém emlékszik, hogy Igen. Egy rövid történetben mondanám, hogy egy ateista ember vagyok nem hiszek semmilyen álomban, meg egyebekben, csak egy történetet tegnap előtt, éjszaka, egy álom. Azt mondtam, hogy szédig járok a vízben, kis a fogtosok egy vödörbe, az lenyúlok, és egy kezet fogok meg a vízben, Meleg És kiúztam a és az öcsém voltam. És élt az öcsém, és ez még hozzátartozik, hogy tegnap előtt reggel leszállt a repülő Magyarországon az öcsémnek a fiával. És azt a Ez Ausztrália? Igen. Keressenek még egy közéleti is ahol ilyen telefonban. Jó reggelt! Szia, Falguta József vagyok! Szia, édesem. Ahogy elmondtad, a... a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 En, ez, ez már művészet. Ennek nincs köze a rádiózáshoz. És ezt a ezt együtt alkottuk, még akkor is, hogyha én voltam az ECG-ben. Ezt nem lehet egyébként elvenni. Megszüntetni lehet a forrását. Jó reggat.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 9.21-ig maradok, most 9.20 van. Nagy ígéretet nem tettem. Most úgy érzem magam, mint aki soha se fog beérni az ATV-be, olyan nehéz a fejem. Jajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Dörö pont, fiolajanos gmail.com, Ádám tész.